І знов мене сама. І знов їй нудно. Вона никає по подвір'ю, безцілі забігає в хату, скрізь шукає розваги або якогось діла. Та діла нема, а для розваги у татарської дівчини один лише ресурс – строї. На тому й скінчилося. Емене розчесала і заплела дрібушками свої червоні, як поломінь, фарбовані коси, Накинула на себе новий халат з дивними арабесками і підперезалася косинкою так, що яскраво розмальований кінець її закривав її фігуру, відповідно етикетові, ззаду нижче стану. Потім вона начепила на шию своє багатство – рясне намисто золотих дукачів, а на голову накинула маленький фез, густо зашитий монетами. Легка чадра на плечі і червоні капці доповняли її туалету. Лишалося ще нарум'янити лиця та звести докупи фарбою дуги брів. Коли вона була вже готова, то виглядала, як індійський божок, і була дуже задоволена себе. Та на подвір'ї, куди вона повагом вийшла, нікому було милуватися красунею. Бідна дівчина зітхнула. День уже гас. Бліде, втомлене море ліниво хлюпало в берег. Кам'яні шпилі яйли рожевіли на небі, синій морок ховався по розпадинах скель, а ліси по схилу гір чорніли, немов спалені. Емене глянуло до гори на село. Перетулене до горба, воно виглядало як величезний щільник, поставлений сторч. Ряди білених хат з плоскими земляними покрівлями стояли один на другим так, що покрівля одного дому служила подвір'ям для другого. Серед лісу колонок, якими були підперті піддаща, чорніли двері і вікна, немов входи до печер, а разом все те нагадувало нори річних ластівок на крутому березі річки. По плоских покрівлях сиділа купками жінота та, мов, різнобарні квітки закрашала святними строями сіре тло голого села. Стара генуеська башта, облуплена і погризана зубом часу, стояла віддалік, грізно позирала з високості на татарське мураблисько, що ворушилось у її стін. Емене вгледіла нарешті, кого їй треба. «Патьме!» – вириснула вона тонким проймаючим голосом. «Емене!» – почулася от села така ж писклива відповідь. Емене жваво вхопила мідний кухоль і подалася до Чішме по воду. Вона бігла вгору, поляпаючи капцями по каменистій дорозі, струнка і зручна, як молода кізочка, і чула перед смак усіх дрібних спліток дріб'язного життя татарської жінки, з якими чекала на неї біля Чішме подруга. Однак на шосе вона мусила зупинитись. Знайома їй Кавалькада чвалом проскочила повз неї. Попереду жінки, а за ними красунь-септар, рівний як кілок, з випнутими золотими грудьми, з нахабним певним у собі поглядом. Кавалькада давно вже промчалась, а Емене стояла на місці і дивилася у слід їй, не чекала. Чи не вернеться її щастя, що зникає сперед очей? Та чи не візьме її з собою ширший, вільніший світ, ніж загратована жіноча половина в батьковій оселі? Кепек! Пригадалось їй згірдне батькове слово і повна ненавісті постать хаджі. Серце в неї упало, сльози закрутились в очах.